בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה מ', מיוסד על תורה פה א', וליקוטי מורנט עניינה. אדון השמחה והחדווה אשר עוז וחדווה במקומך, ואין עצבות לפניך כלל. עוזרני והושיעני ברחמיך הרבים, שאזכה לשמח את עצמי בכל עת תמיד. ותלמדני דעת ודרך עצה תודיעני. באופן שאזכה להתגבר ולהתחזק תמיד על היגון וההנחה והעצבות, להרחיקה מעלי ומעל גבולי, לבלי להניחם לכנוס ולאחוז וליגע בלי כלל חס ושלום. רק להתגבר בכל עוז להמשיך עלי שמחה וחדווה תמיד. אגילה ואשמחה בך ובשעתך הגדולה, ובנפלאותיך ובחסדיך הרבים ועצומים אשר עשית עמי ואשר אתה עתיד לעשות עמי. אשר בחסדיך הנפלאים תמכת גורלי להיות מזרע ישראל עם קודשך. אשר נתת לנו תורת אמת וחיי העולם נתת בתוכנו. חבלים נפלו לי בני ימים אף נחלת שפרה עליי. זקני ברחמך רבים להתגבר ולהתחזק בכל עת, להמשיך עלי השמחה הגדולה והנפלאה הזאת תמיד. ולזכה לחזק את עצמי בשמחה גדולה כל כך עד שתגיע השמחה לרגלי. שאזכה לרקד מחמת שמחה, ובפרט בשבתות ומועדי ה' מקראי קודש, ובחנוכה ופורים ובשערי שמחות של מצווה, תהיה בעזרי תמיד לשמחני בכל עוז, עד שאזכה לרקד הרבה מחמת שמחה, ואזכה לעסוק בתורה ולעשות כל המצוות בשמחה גדולה כל כך, עד שהשמחה תגיע עד רגלי, ואזכה לעלות את הרגלין למעלה. ועל ידי זה תרחם ותעלה ותקים את כל תומכי אורייתא, שהם שמוכי קשות המחזיקים בלומדי תורה ונותנים להם אתת ידם הטובה. אנא ה' עזור להם ותשפיע להם כל טוב, עושר וכבוד וחיים, בנים ובני בנים, והתרבות צאצאיהם ככל הים. ותברך את כל מעשי ידיהם, ובכל אשר יפנו יצליחו. ותעזור להם ותעלה אותם בכל פעם מעלה מעלה, ותחזק את לבבם שיזכו בכל פעם להחזיק ביותר את הלומדי תורה באמת, ותמלא ידם ברכת ה' שיוכלו להחזיק אותם בשלמות, למלא להם כל צורכיהם, לתת להם כל מחסורם אשר יחסר להם, באופן שיזכו העוסקים בתורה לעסוק בתורה ועבודה לשמה תמיד. בהרחבת הלב, בלי שום בלבול וטרידת הפרנסה כלל. עוזרני, אשריה נמלא החמים להיות בשמחה תמיד, למדני דרכי יצרותיך האמיתיות בכל עת, ותזכירני ותחזקני ותאמצני בכל עת, להתעורר להיות בשמחה תמיד, לזכור בכל עת טובותיך הנוראות והנשגבות אשר אתה עושה עם כל אחד מישראל, ועמי בפרטיות בכל עת ערב, ובוקר וצהריים. מעודי עד היום הזה. את נפלאותיך וטובותיך בלי שיעור, הידועות לי מקרוב ומרחוק, ואת נפלאותיך וטובותיך הנעלמות ונסתרות ממני, אשר אתה לבדך עושה עמי וניסים נוראים, וטובות נצחיות בכל עת, כדי לחיותני ולקיימני בקדושת ישראל הנצח, אשר אין טובה ושמחה גדולה מזאת, שכל אחד מישראל, אפילו הפחות שבפחותים כמוני, זוכה לכמה נקודות טובות בכל יום. וכי המצוות הבורא יתברך, שהם חיינו ואורך ימינו לעולמי עד ולנצח נצחים. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. זכנו לזכור ולהאמין בחסדיך ונפלאותיך וטובך הגדול שאינו נפסק לעולם, ולשמח את עצמי תמיד על ידי זה. פתח ליבי ודעתי ואר עיני שכלי והורני ולמדני בכל עת. כל הדרכים והעצות שאפשר לשמח עצמי בהם באותה העת והשעה. באופן שאזכה להיות בשמחה תמיד, עד שאזכה בכל פעם לרקד הרבה מחמת שמחה, ולהעלות כל הבחינות הנקראים רק לבחינת לבב חכמה, בבחינת ונביא לבר חכמה. ועל ידי זה יהיו נמתקים כל הדינים שבעולם מעלינו ומעל כל ישראל. ואזכה על ידי השמחה והריקודים לתקן פגם הדיבור הרע, מה שפגמתי לפניך מאוהדי עד היום הזה, בדיבורים רעים הרבה. בפרט פגם דיבורים רעים של לשון הרע וחילוט, הכל אזכה להעלות ולתקן בשלמות על ידי שמחה וריקודים דקדושה. ותשמרני ותצילני מעתה מלדבר שום דיבור רע, ובפרט מלשון הרע וחילוט. ואזכה לקדש את דיבוריי בקדושה גדולה בתכלית השלמות. ותשמרני ותצייני מפגם אמונה, ותזכני להעלות ולתקן כל פגמי האמונה על ידי השמחה והריקודים דקדושה. ואזכה מעתה לאמונה שלמה באמת כראוי בתכלית השלמות כרצונך הטוב. ותעלה אותי גם בממון ועושר, שתשפיע על ידי ממון ועשירות הרבה דקדושה באופן שאוכל לעסוק בתורתך ועבודתך בלי טרדה ובלבול ביטול כלל. ואז כי להרבות בצדקה ולהחזיק ידי העוסקים בתורה ועבודה באמת. ריבונו של עולם, אתה ידעת דוחק פרנסתנו כעת, אשר כשל כוח הסבל. רחם היינו למען שמך ומלא משאלותינו לטובה ברחמים, וזכינו להיות בשמחה תמיד, עד שנזכה לריקודים דקדושה ולהעלות כל בחינות הרגלין למעלה לקדושה עליונה. באופן שנזכה להמשיך שפע טובה ופרנסה טובה ואשירות גדול בקדושה ובטהרה, לנו ולזרענו ולכל עמך בית ישראל, ובפרט לכל תומכי אורייתא. ותעזור לכל חשוכי בנים, בזרע של קיימא, לעבודתך וליראתך, ובפרט וכו'. ותמשיך ברכה וחיים טובים לכל בנינו וצאצאינו. ותציל אותנו ואת כל דורותינו ואת כל ישראל מצער גידול בנים לעולם. ונזכה כולנו לגדל כל יוצאי חלצינו בלי שום צער ונזק. רק תהיה בעזרנו לגדלם בנחת בשלום ושלווה והשקט לתורה ולחופה ולמעשים טובים, לאורך ימים ושנים טובים לעבודתך ולתורתך וליראתך. וילכו יונקותיהם ויהי כזית הודם. ולא יהיה עקר ועקרה בנו ובזרענו לעולם. ויתרבו צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל ככוכבי השמיים וככל השל... הים ולדור ודור עד עולם. ויהיו כולם עוסקים בתורה לשמוע יומם ולילה ועושה רצונך באמת ולהסור מכל דברי התורה ימין ושמאל אפילו כחוט השערה כל ימיהם לעולם. ויכירו כולם אותך באמת וידעו אותך כולם למקטנם ועד גדולם. ריבונו של עולם, מלא משאלותינו לטובה ברחמים, וזכינו לבוא לכל מה שביקשנו מלפניך, שנזכרת בשמחה תמיד, אגילה ואסמחה בחסדיך, אשר ראית את עני, ידעת וצרות נפשי. אסמחה זה אל צבח, אזמרה שמחה עליון. שמח נפש עבדיך כי אליך אדוני נפשי אשא. סבענו מטובך וסמכנו בישועתך ותאר ליבנו לעבדך באמת. תשמיני ששון ושמחה, תגן לעצמות דיכאיתה, אשיבה לי ששון נשריך, ורוח נדיבה תשמחני. יהיו לו רצון עם רפי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן ואמן.